Дивились на чорний ліс, похмурий у своїй негостинності, як дощовий вечір пізньої осені. «Як називається ваша країна?» Зоряна, зачувши все, рвучко повернулась і спалахнула так, наче їй сказали щось обурливе, вкрай непристойне. Аквамаринові очі звузились, на губах зазміїлася ядуча усмішка. «А що? Вона уже не ваша?» Лише наше? І східняки вже не пам'ятають, у якій країні живуть? Хтіли забути і забули? Я не зі Сходу, — повторила Лана те, що говорила Світозару. Я з іншого світу. Як пояснити, не знаю. Ти просто вір мені, добре? Я вірю. Гнів зоря охолов швидше за смолоскип, занурений у воду. Даруй, що зірвалась. «Я вірю», – повторила вона, – «я відразу сумнівалась, що ти зі сходу, ще як побачила тебе вперше». Та Світозар сказав, це правда, і я повірила. Хоч сам він, здається, теж сумнівався. Мій Ромко зі сходу, та він так давно живе тут, що всі про це майже забули. А ти? Твої коси чорні, а душа світла. Ти не схожа на тих чаклунок, що я їх знала». Ти добра, а країна наша зветься Рутенія. Колись був такий гурт. Який гурт, Лано? Посте, забудь. Та дивна все ж назва, хіба ні? Та чим же дивна? Заперечила Зоряна. Ти бачила, скільки рути пахучої в полі. На схилах пагорба, де стоїть наше місто. А той гіркуватий аромат, що паморочить голову і забиває дух. «Невже ти не звернула на нього уваги?» «Та хто була Рута?» Пригадавши доволі високо, близько метра, прямо стоячу рослину із зеленоватою, жовтими, зібраними в щіткоподібний віничок квітами, які пахощами забили їй віддих тієї шаленої миті, коли вона, опритомнівши, зрозуміла, що де б вона не опинилась нині, але не у Львові, роздумливо проказала Світлана. «Так, Рута!» Це ж зілля, чаклунко, невже ти не відаєш? Зоряна, немов підражнювала її, і Лана, трохи, ніяковіючи, зізналась, це зілля, що я його знаю, не в полі росте і не на пагорбах, його роблять люди. Такі ж чаклуни, як ти? Краще, пригадавши Василя Петровича, до речі, як він там без неї, чи розшукує свою протеже? мовила Лана, і набагато. «Цікава ти жінка, Чаклунко! В мене двоїсте відчуття. З одного боку, ти наша, тутешня, і мова, і звичаї дуже подібні, а з іншого, наче ти з неба впала. Яка ж ти насправді?» Лана скоса зиркнула на чорний ліс. Після розповіді короля вона не могла байдуже споглядати на ту темну масу дерев та розпитати Зоряну про те, що там було ніяк не наважувалась. Втім, що могла б їй повідати маленька покоївка? Судячи з її блаженного вигляду, Галявину вони з Романом знайшли дуже швидко, і ні мавки, ні лісовики їм не заважали. Лана всміхнулась, зазирнувши в безжурну синь, зуряниних очей. Та, що з неба впала. Коли Лана увійшла в спальню короля, той напівсидів на ліжку вбранив чисту білу сорочку із накинутим на плечі, схожим на лемківський, кожушком в короні. В усякому разі, саме так Світлана сприйняла срібний гладенький обруч шириною з її мізинець, на його чолі, в центрі якого сяяв, переливаючись від сонячних промінців, що падали з вікна, всіма барвами веселки прозорий камінець. Цей символ влади і знак повернення до державних справ чомусь добив лану. Вона хотіла крикнути, що король ще не одужав, та визнала за краще припнути язика, помітивши, як уважно володар слухає романа. Вочевидь, поняття «медовий місяць» в ротельній не існувало. Бо радник явно знаходився на службі і весь аж упрів, доводячи щось своєму пану, що саме вона не почула, бо при її появі мова у романа зненацька віднялася. Навколо ліжка, мовча стокіл, стояли старішини, що загубили десь свого голову. І лікар Юр ще з якимсь юнаком, як і годились тут, білявим, на думку Лани, теж лікарем. Побачивши її, король так хутко підхопився з ложа, що аж хитнувся, і хоча сильні руки лікарів намагалися втримати його на місці, він звільнився від цих надто турботливих обіймів і зробив крок їй назустріч. «Що ви робите?» Лана кинулась до нього, забувши про етикет. «Вам не можна вставати, ви ще дуже слабкий». Охопивши короля за плечі обома руками, вона підвела його до ложа. «Ви повинні сісти. Навіщо ви взагалі встали?» Сердито бурмотіла вона. «Бо увійшла жінка». Це просте пояснення чомусь роздратувало Світлану ще більше. «Я не жінка». Я ваш лікар. Король сміхнувся, проте все ж повернувся у ліжко. Одне іншому не заважає. Тепер Світлана нарешті могла роздивитись його як слід. Крупний, ось перше визначення, яке спало їй на думку. Високий, з розумними уважними блакитними очима, ніякої сині чи фіолету, лише ніжність весняного неба. Пасма волосся кольору стиглого жита недбало падають на шию і скроні. Високе чоло і усміх. Дратівливий, провокаційний, з тих, які бентежать душу, пробуджуючи в жінках усі можливі та неможливі фантазії. Хвилюють і тримають у постійній напрузі. Статурою король не відповідав сучасним вимогам, визнала Лана, не акцентуючи увагу на тому, що для неї в цю митті є сучасністю. Та як би там не було, на кальку з атлета король не скидався. Тут не було ані занадто широких плечей, ані вузьких стегон, ані якихось вражаючих сталевих м'язів. М'язі були звичайними, придбаними в роботі, в тяжкій фізичній праці, а не в тренажерному залі. І вся фігура володаря відповідала лише одному стандарту – чоловічому. Це був мужчина – і додати щось до цього визначення Світлана не змогла при всьому бажанні. Король обережно взяв її руку.